Book 2 w o 57. 57. p o p m a Beim Arzt. Beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Di shan minat pan sip n a r i c h habe den Termin um zehn Uhr. Ich habe den Termin um zehn Uhr. Guntur alaik. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Karuna Nang Rane h o n Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Der Arzt kommt gleich. Der Arzt kommt gleich. Kun mir Praktik mit der f i r m Wo sind Sie versichert? Wo sind Sie versichert? Die Tante, für was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Kun mi akan buot meka. Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Zep trong nai k Wo tut es weh? Wo tut es weh? Di chan buot lang ben p r o g Ich habe immer Rückenschmerzen. Ich habe immer Rückenschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. Tasse Oka. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Der Blutdruck ist in Ordnung. Der Blutdruck ist in Ordnung. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.